вона знає. Так її вчили. То хто їй може докоряти, що перст Божий упав на неї? Коли двійко діток із її лона випросилося на білий світ, вона цілу добу не повела її очима в їхній бік, не запитала, кого привела на світ і цицьки їм не дала. Знала, що двоє і що мають руки-ноги. Чекала, коли самі Виздихають з голоду Від червінки Примітка Червінка – кривавий пронос Діалектне Чи яка інша Бола їх скосить Стара рівнянська повитуха Марфа Щось там шамкотіла Беззубим ротом коло колиски Та поїла діточок трав'яними відварами Але годувати грудьми не силувала поглядала на Теофілу мовчки. Знала, чоловік не гівняк, щоби не зм'як. І Кеванові попустить. Ну, лише не зразу, бо діти ж невинні, і Теофіла невинна. Клясти треба війну і цісаря. А Теофіла видивляла всі свої очі на сільському гостинцеві. Де ще не раз стовпом ставала курява під копитами чужих коней, але коні із чорними людьми не вертали, і Грицько не вертався. Отож вона мостила найменшеньких хлопчиків двох зразу з переповнених молоком грудей, діти жвавенько, як цуценятка, присмокували пухкими губками, коли її цицьок і глуха неприязнь до живих клубочків поволі танула. Натомість під грудьми розростався страх. Але наразі Теофіла на нього не зважала. Буде, як буде. А поки що вона годує цицьковим молоком своїх чорненьких хлопчиків, і напівпритомна млість розливається її від грудей до самого лона аж темніє в очах. Так що вона ладна ловити за рука у будь-якого чоловіка, що минає дорогою її хату, ладна зазирати йому в очі та допитуватися, чи не видів він де чорного чоловіка, чи не переказував той чоловік за нею, та не тужив за її роздражненим тілом. А два хлопчики прицмокують солодко посапують її груди, і Теофіла котить на їх білі личка сльози і не втирає. Отож, коли Іван Варварчук попросив Грицька помогти йому в чоловічій справі, Кейван здивувався мало. Спочатку він ніби злякався. Боже, праведний, як? Як він піде помагати розправлятися зі своїм похресником, Дмитриком? Як йому підніметься рука бити невинного хлопця? А що Дмитрик невинний, Грицько знав точно. Чоловік невинний ніколи. То все жіноча воля. Її ворожба і лукавство. Відьомська зваба непокритого тіла, раптова блискавка погляду і запах, дражливий запах зрілого жіночого лона, що туманить чоловічу волю і твердь. А більше нічого. Якби Теофіла не була така статна, якби мала бляклі очі й усохлу пазуху, якби була боронила, а не розгортала своє тіло, чи той черкес лишив би в ній своє чорне паскудне сім'я? Чи вилупилися б тоді з Теофілиної утроби оті ненависні діти? Грицько ж бо не гвалтував на війні чужих жінок, хоч би розлягалися були перед ним. Він їх брав, бо вони того самі хотіли, а йому того конче було треба для здоров'я. А гвалтувати? Боже, борони!» Варварчук щось говорив,